שיר השירים אשר לשלמה. ישכני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך טובים, שמן טורק שמך, עלכן עלמות אהבוך. מושכני אחריך <acharecha> נרוצה, <narutsa> הביא אני המלך חדריו, <הרב> נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, משרים אהבוך. <ההבוכה> שחורה אני ונבע, בנות ירושלים, כאהולי קדר, קריעות שלומו. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, בני אימיני חרובי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי, לא נטרתי, הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חבריך. אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, ורעי את גדיותייך על משקנות הרועים. לסוסתי ברכבי פרעה, דמעיתך רעייתי. נבוא לחייך בתורים, צברך בחרוזים. דור זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. צרור המור דודילי לי בן שדה ילין. אשכול הכופר דודי לי בכרמי הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. הנך יפה דודי, אף נעים, אף ערסנו רעננה. קורות בתינו ארזים, רהיטנו ברותים. אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. כשושנה בן החוחים, כן רעייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים, בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. הביא אני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה. סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. סמולו לו תחת לראשי, וימינו תחבקני.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 מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי, או לעופר האילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך, רעייתי יפתי ולחילך. כי הנה הסתב עבר, הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה תפגה, והגפנים סמדר נתן ריח. קומי לך רעייתי יפתי ולכילך. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נבא. אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים כרמים, וכרמנו סמדר. דודי לי ואני לו, הרועה בשושנים. עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב דמלך הדודי לצבי, אה, לעופר האיילים על הר ותר. על משכבי בלילות ביקשתי עת שאהבה נפשי,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 מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. הנה מיטתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לך, מגיבורי ישראל. כולם אחוז חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו. מפחד בלילות. אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצה הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. צאנה וראינה בנות ציון במלך שלומו, בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. הנך יפה רעייתי הנך יפה עינייך יונים מבעד לצמתך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 תשורי מראש אמנה, מראש סניר וחרמון, ממעונות אריות, מהר נמרים. לבבתיני אחותיך אללה, לבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצוורונייך. מייפו דודייך, אחותי חלה, מה <מח> טובו דודייך מיין, וריח שמנייך <מח> מכל בשמים. נופת תיטוף נא שפתותייך קלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך. <מח> <מח> כריח לבנון. גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום. שלחייך פרדס רימונים, עם פרים גדים, כפרים עם נרדים. נרד וחרקום, קנה וקנמון,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 יבוא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו. באתי לגני, אחותי חלה, אריתי מורי עם בסמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים.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 רחצתי את רגלי, איכה איכה אטנפם. דודי, שלח ידו מן החור, ומעי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, וידי ינטפו מור, ואצבעותי מור עובר.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 היפה בנשים, מדודך מדוד, שככה השבעתנו. דודי צח ואדום, דגול מרבבה. ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב. עיניו כיונים על אפי כמים, רוחצות בחלב, יושבות על מלט. לחייו כערוגת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. ידיו גלילי זהב, ממולאים בתרשיש, מעב עשת שן, מעולפת ספירים. שוקב עמוד שש, מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזים. חיכו ממתקים, וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים. אנא הלך דודך, היפה בנשים, אנא פנה דודך, ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לרעוט בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודילי, לי, הרועה בשושנים. יפה את רעייתי כתרצה, נבע כירושלים, איומה כנתגלות. הסבי עינייך מנגדי, שהם הרהבוני, שערך כעדר העזים, שגלשו מן הגלעד. שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. שישים הם המלאכות ושמונים פילגשים, ועלמות אין מספר. אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמך, ברא היא ליולדתך, ראו הבנות ויאשרו המלאכות ופילגשים, ויהללוהה. מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה חלבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות. אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל, לראות עפרך הגפן. הנצו הרימונים. לא ידעתי, נפשי שמאתני, מרכבות עמי נדיב. שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחז בך, מה תחזו בשולמית, כמחולת המחניים. מי יפוף עמייך, בנעלים בת נדיב, חמוקי ירחייך, כמו חלאים, מעשה ידי אמן. שורך אגן הסהר, על יחסר המזג, בטנך ערמת חיתים, סוגה בשושנים. שנשדיך כשני עופרים תאומי צבייה. צברך כמגדל השן עינייך ברכות בחשבון על שער בתרבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמה רושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן, מלך אסור בר-התים. מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. זאת קומתך דמת לתמר, ושדייך לאשכולות. אמרתי, העלבת אמר, או חזה בסנסינב, ויהיונה שדייך, כאש קולות הגפן, וריח אפך כתפוחים. וחיכך, כיין הטוב, הולך לדודי למישרים.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 אמצעך וחוץ אשכך, גם לא יבוזו לי. אנהגך, אביאך, אל בית אמי תלמדני, אשכחה מיין הרקח, מעסיס רימוני. שמו לו תחת ראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, מת תעירו ומת תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. תחת התפוח עוררתיך, שמה חבלתך אימך, שמה חבלה ילדתך. שימניך חותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזך מוות אהבה.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 לוח ארז. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי ועיניו כמוצא עת שלום. קרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנוטרים. איש יביא בפריו, אלף כסף. כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה, ומאתיים לנותרים את פריו. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך, השמיעיני. ברח דודי, ודמה לך לצבי או לעופר האיילים על הרי וסמים.